Першовідкривачі Амутсен Руаль 1872-1928 Норвезький мандрівник Першим пройшов північно-західним шляхом від Гренландії до Аляски, а також досяг Південного полюса 1911 Васко Нуньєс де Бальбоа 1475-1519 Іспанський конкістадор Перший з європейців побачив Тихий океан. Берингвітус. 1680-1741. Російський мореплавець. З походження датчанин. Довів, що Азія та Північна Америка розділені протокою, яка нині названа його ім'ям. Веспуччі Амеріго. 1451-1512. Італійський мореплавець брав участь в експедиціях на острови Карибського моря та до Південної Америки. Першим припустив, що це нова частина світу, яку і назвали на його честь. Васко да Гама. Близько 1469-1524. Португальський мореплавець та мандрівник очолив першу європейську експедицію до берегів Індії. Діаш Бартоломеу 1450-1500. Португальський мореплавець. Очолював експедицію у складі двох кораблів, які обігнули мис доброї надії і в такий спосіб відкрили шлях на Індію. Ібн Батута. Близько 1304-1368. Арабський першопроходець. Подорожував по Східній Африці, Аравії, Росії, Індії та Китаю. Написав працю про свої подорожі. Кабот Джон. Джованні Кабото. 1461-98. Італійський мандрівник та мореплавець. Двічі перетнув Атлантичний океан, діставшись до берегів Канади. КІНСЛІ Мері. 1862-1900. Англійська мандрівниця та письменниця. Двічі здійснила подорож до Західної Африки. Жила серед туземців. Колумб Христофор. 1451-1506. Генуельський мореплавець. У пошуках найкоротшого морського шляху до Індії відкрив для європейців Америку, не підозрюючи про це. Кук Джеймс. 1728-й, 79-й. Англійський першовідкривач та мореплавець. Досліджував узбережжя Австралії і Нової Зеландії.